Godmorgen, Jens. Godmorgen. Har du sovet godt? Nej, jeg vågnede allerede klokken 5, og så kunne jeg ikke sove mere. Stod du så op klokken fem? Ja, heldigvis kan jeg stadig selv komme ud af sengen og få mit tøj på. det er det godt, du kan det. Og det er også godt, at du selv kan lave dig en kop kaffe. Ja, er det i dag, du skal gøre rent? Ja, i dag gør jeg rent i stuen, på badeværelset, i køkkenet. Og i soveværelset. Så kan vi drikke en kop kaffe, når du holder pause. Ja, det vil være dejligt med en kop kaffe, når jeg er færdig med at støvsuge og tørre støv af. Jeg har købt brun sæbe, så du kan vaske trægålet. Det er godt. Huskede du også at købe skurepulver og WC-rens? Ja, skurepulver står inde under køkkenvasken og WC-rens på badeværelset. Men så vil jeg gå i gang. Jeg begynder med badeværelset og køkkenet. Godt, så går jeg ind i stuen og hører radio. Jeg har forresten købt en kage, som vi skal have til kaffen. Det lyder dejligt.